صحیل ذاتی بزاد صحید سقرائن خارجی اعتصال دا سانیدو یا تعدد دا سانیدو پکی نشتے خبر احاد پنقل د عادل یعنی عادل چیتام الزبتی او متصل سندی نپدیکی علت خفیوی غامز مشکل او نا د اشازی د سقاتو یعنی دا اسکو خلاپم نئی نو دیتا صحیح لی ذاتی ہوئی. لیتا سوئی؟ صحیح لی ذاتی ہوئی. او فائده زکر کئی. او دا اول تصین دا خبر مقبول دی سلورو اقصامو تا. وجه دا حسر. دا خبر بخالین یا با شاملی پسیفاتو دا قبول حالا اعلا هم. پا حالا مراتبو باند. جو صحیح لی ذاتی او یا با نئی مشتمل. نو که مشتملی نو صحیح نو کې بیا مونږ دې شو اغه یوجبر ذالک القصور دې زبرد کې لکه که وکنا طالبانو دا قصور پټای کېدل دا نقصان پوره کېدل لک کسرد اسانی دو نو دا صحیح دې اذر همدارنګي لیکن لا لذاته صحیح لغیره معمول دې ګور زبرد کې کمزورت نه ور پټول صحیح دې خو زبرد کې سره زراوی سمید نو چھ متضاد اسانی شندا شدر سلور لس ددی زبد کم چراجم کینن ددیو تام و زبد ترشی گنہ رشی رشی گنہ ہندا صحیح شو کھلی غیر ہی ددی تعداد د وجنہ بی زاد نو بی زاد ولے چھ تام و زبد و مکمل پشان د ولنی اکم دے کی چھ جبر نہیں نہ فو حسن لذاتی زبد کے لگ کمینو دیت حسن وے بس او که قائم شوه سره د رینا درین خارجي چې ترجیح ورکی جانب د قبول ما يتوقف في فهو الحسن لا لذاتي کله چې د په توقف کړه او چې روزو سچولو کوم چې خلینه پیدا شو ترجیحون د حسن نه حسن لذاتین نه ده لغیر ہی دی الګت حدیث زویف دی او زویفون جدا نه دی خو شي به خبر اړبان لس کسان کمزوري یو ځای تا نو ازوم پهلوان د فرض یې کنه فرض یې اوت په کې راغی کنه نو خدا حسن لغیر شو اصل کې ضعیف وو خدا تعداد چرغین او حسن لغیر هیڅو اوس دا قوتول افسانې د خبرې مقبول نو پدی باندې څه دلیلو چې د صحیح لذاته مخکیکون دی وجه د تقدیم د صحیح لذاته ذکر کې مخکیک شو کلام په صحیح لذاته باندې وجه دا او چتوارې د مطلبې ده نه هوځه مخکین العاد ولو مراد پادل سرا من لهو ملکاتن چې دا یو صفته باطینی دي تحملوه على ملازمت التقوى باعثی پا دیسری بانی پا همیشوالی دا تقوى والمرووت او دا خسری توب خویونا خلاف مرووت سره بازار کی خوراک کی روانی پا اولاد کې که وغیر دا خلاف مرووت یا چه بیشا بخانده بس خجو خاند اکا همه شرمولی سیب چیم والمراد بالتقوى تقوا سته و اغان ساتل د اعمال سیئه لکه شرک فيه سب و بدعت زبد او زابد دا همان ذکر کی زبد سته وی اشاره ولوتا ٹھنگولوتا یو زبد صدر دے اگدا ائی یو سب تماس سمیر ہوں کل کو ساجے گچدا اور ادری پداشی اسستر چه طاقت کلجه ده وای خو هي چې کم ټیم کې ده وای لکه سبحان الله و مه یاد دې ده فسیم امام ابو حنیفه وای چې د یادوالی د وخنه تر اخیره ادا کول پورې ټول ورته یادي ضرورت نراځي نه بس ده کرے ځکه دا غنه کم روایت دي شانتې مضبوط دي او دا په تقوا په احتیاط دي د ابوبکر رضی الله عنه ډیر کم احادیث مروی لوی یو یوزمت ابل زبر د کتابت ته ټنګول په غو نه لیکل دا شاعت لهداې خپل ځان سره کم بخنه چا ورې د لس سمافي په کتاب کې ورې او سهې کړې تر دې چې اداکې د دینه او مقید کو فزبث بت تام زبتي ویلو کنه چې زبتي پورای اشاره د دې څو چته مرتبه ته په دې کې چې تام زبتين اعلی صحیده متصل دابل خیر چې دې بچه ما سند د د سقوط نه پدېږي ترابي په کې ورزې ده لې د دې نه بچي دا پکې نه پدا چې شستره چې ویهاریو دريجا لوز نه چار زلي دا مرويه من شيخي دا روايت چې د روايت کې د خپل شيخ نه او سند د د بيان او تعريف وي مخکې شو له پیل کې خوښه به خبره ونه معلل لغت کیا گا؟ چو پا دی کی علت بیماری او اسطلاح کیا؟ چو پا دی کی علتی خفیئی قادی حتن نقصان راولی پا دی روایت کی ماتا اصطا اول کی ویلی ہوکا نا فی مختصم ملع ال اعلا ویلی موکا نا فیزما پا دی زیلاس کی خود وما یخوال نبی علیہ السلام ویلی اگر روایت انشاءاللہ بیابی شازت لغت کې منفرد توي وا دي دا او په اصطلاح کې چې مخالفت کوي په دې کراوې دا نه چې ارجه همینو چې د نصیب او سرخي او دغه لپاره تفسیر بلم د شي راځي وایي طالبان تم بیا کولی په دې منځل له جنس هر تعریف یې لابدی وړي ځنه جن سودا فصل نہیں کہن جن سٹورو دا شامل لے فصل سر صبحی صفائی بھی کی او کہو غلط یادن افتراض عام ہم بعد خبرن قبل او نہیں بناف نفس بعد خبرن ما قبل فرض سرہ جی ذمیر فصل ل پار تخصیص نہ ردی اپ خبر ذکر کی او دا صاحب تے جدا صفت دد نہ بلکہ سر خبر دے او دا خبر بند چا پوری مبتدہ کوئی خبروانی کوئی شکران داغ تسخیر لذاتی او اطلاع چه مسمع صحیحن بیعمل خارجانو کماتا قدرانو خبروانی کوئی شکران تعدد دا ترق دا وجینہ دے صحیح گر جدرینو صحیحنی غیر ایشو کن دا, دا قیودات و فوائد کړه کر بیا بیاوئی مراتب د صحیح دا خو طول صحیح خو طالبانو تالیبانو دا طول تالیبان سری زبت خده عدالت خ او په یو درجه کې دي نو صحیح, و شوخ و بیا صحیح, صحیح, صحیح. نو او شوخ ويا په دې کې مراتب سندې و څو مراتب امورې نسبتي ذکر کوي هغه ا د صحیح مرجه ذکر کې صحیح وګوره سالمانه عيل صحیح قال اسلام رسو داخلينو حرفي تفسير به صحیح عيل او قال اسلام رسو ان ويا به ا صرف ایرادي په سبب د تفاوت د دې اوصاف او و جدا تقازا کې دا اوصاف د تصحيح او قوت کې هواه نه لمګه توثیق نه لږه به ځنه لږ یې علي مدارصیت په تا بیا یو کودا غواړي چې حدیثه پارسه درجاتوم بعده مو په د امور مقویا یعنی هغه زیادت زوود وغيرها چې موږ نسبتا کودا د دینه زهین دی هغه دغه نه ټول او سنه سفر خوبئی کنک شاو سینه. و ایز اتالا قلائق اما اتکونو نواتونو پی درازت او طول سفات اغا چی لازمی ترجیح نو دیشو اصح داغا روایت نچه غدن لکم دی. او اصح والاسانید. پا دنیا کې اصح وال سهی ترین سنت کمیو دی. جمهور علماء وی چی نشتره. امور نسواتی دی خود نشتره. او چی سوک وی ندل تداغی دریم راتبو کې تصفيماي یو مرتبه اوچتا پدي اسهل اسانيد کې چيتلا اकडे پدي باندې بازو ايمو چې انه اسهل اسانيد یو لك زهري د سالم بن عبد الله عمر عن ابي اوبر روایت کيده اسهل سندين لك محمد بن سيرين عن ابي لتا بن عمرو عن علي اوذارن لك ابراهيم النخي عن القما عن ابن مسعود فقيريها او د دینه کم پرودبکی اعلی نه کم ولي چې اعلی راضي نو ادنا به راضي نو چې ادنا راضي نو څه شو توسو د خامخریزک اعلی بغیر د توسو نه نشي ادنا بغیر د توسو نه نشي راځي دا, دا, دا درمیانه لکه روایت د بريده میں عبد الله بن حبيب روایتان جديه نبی انابي موسی اشری دا په دنیا کې لسانیت یا یالک حماد بن سلامته عن ثابت عن انس او چې د دینه لاندې رتبې د صحت اسهل لسانی لکه وایي رسول لکه قال الله ابن عبد الرحمن یا نبی ان ابي هريره دا ټول چې د دروانه مراتب شامل د دې تیسم دا د حالت اور زفت مگر دونې چې مرتبه اوله کومه په دې کې صفات مرجحه دي چاغه راجی په نسبت د دې دوه مراتب نوغه تقاضا ده چې غواړي دا تقدیم د روايت د دې په هغه چې دې تنزي او اغا چې دیوته نویې په قوت د زبر کې اتا قضا کې د تقدیم په سال الثالث چې هغه اد نه ده وه یې ايه نو دا مقدمه د روایت دا من یو عد یو عد ما ينفرز به حسن بس دا ویناله الکسو محمد ابن اسق اناس ابن عمر ان جابر عمرو ابن شعیب نبی ان جدیه ذکا علماء پریو انده سنیت لا او دا حسن صدی طالبان د صحیح او قیسان دی دکہ ابن سلاسہ کئی حدیث بیا صحیح یا و ضعیفی حسن واسطہ نکرکی جو مور علماء سکئی واسطہ ہوئی ہیں وکی اس قیاس کا پدیبانی مراتی باغچ مشابید دی او مرتبہ اولا چی اغاغ ادھا چی اطلاق کردی دی پاغیبانی پا باغچ دا پا دنیا کی اصحول اصانید خدا کول سلی مر دا کول سلی راجي سوال موتمد ادم الاصلاح لي ترجمه دي معاينه من هغدي احاديثه اوس دیوي ااو دا سیدا په بیا مسلګوند کې سن اس راجي پکې ابن حجر سو ااو خو مصطفی کیږي راوزي د دینه د دې ټول نورو نه چې اطلاع کړي په دې باندې دا سهول اسانید ارجہیته علا ما لم راجهواله په نسبت دا غری ورته چې پرې داسهول اسانید اطلاح نره کړي دایمه چې دوا نوې ولي ونی خو نه دي خو څه څه خلغه وی کڼ ابو دې شلته تاسو کړو بار بخله یې چې شي معمولې غنده کې څه کې شي 9 10 ماتي چې نه مولا وته ییې چې ماتيږي چې دا غینم چې دا غینم وکړ د ک دکبولله وک که نات نه خبره بانې کوی شو تعالبانو مطلب میدارې چې دا مادون د ثبتتونونه کې خصوص چل خو نه دا صحیف قول چې کوی نو به اصل غ نریږ د جممهرو کول باې خو مرجو غغلت خو نه نو اس کې نوقطته د فید شته داه او پیشکېږې په د تفاظول غ رووای باې اوا اتفاق د شخانو پر تفری په نسبت دغه انفرادی صرف مسللم یا بغای تخریج ک. ایا جنفرادن ذکر کړی امام بخاری په نسبت سره سو اایا جنفرادن ذکر کړی سه مسلم چې بخاری ذکر کړي ناله د بخاری شریعت ازوت په نسبت د جه امام مسلم دواجې د اتفاق د علماونه چې دا شمار لري پس باندې علا تلقيه کتابای هما بالقبول او اختلاط بعضو ترینه چې ایهما ارجه تمتفق علی ارجو من هذه الهیهت ما لم يتفق علیه اوس پدې کې طالبانو چې کوم یو اسحنه د اته مسلو د ترکې د مغاربو په نيزبانی مسلم او د جمهور په نيزبانی بخاري د امام شا په نيزبانی رحمه الله مؤتا امام سره صحیح دی دا